wa bayna allahi wa saita yaduuhum wa yasaluuhum wa alayhim ijma'an kitenguzi hiki cha pili katika vitenguzi vinavyotengua uislamu wa mtu manja ala ni yeyote yule atakaye au akaweka jaala ina maana ya kuweka kujifanyia kujalia tafsiri zote ziko sawa akajalia nini baina huwa baina Allah akajalia baina yake yeye na Allah wasa'ita akaweka kitu kingine hapa kati na kati Alwasaitu ni neno la Kiarabu liko katika swiga ya jamu mufradi yake ni wasitu wasit ni mmoja wasaitu ni vitu vingi au ni watu wengi na hili neno wasait linajumuisha vitu vingi wasait mtu amejiwekea baina yake na Allah hapa katikati kuna vitu kaviweka. Ivi vitu alivyo viweka amevifanya ndio viwakilishi vyake vinamuwakilisha kwa Allah. Akifanya hivyo mtu anakuwa amemshirikisha Allah. Manja alabainahu wa baina Allah. Yeyote atakayejaliia baina yake na Allah wasa'it kitu kingine cha kati na kati kazi yake nini akapambanua yaduuhum hizi wasa'it hivi vitu alivyoviweka hapa katikati yaduuhum anawaomba hawa ambao ni wasa'it au hivi vitu anaviomba wa na anapeleka kwake kwao hivyo vitu Mahitajio yake Wayatawakalu alihim na anawategemea katika mambo yake hapa shekhe katoa mifano mitatu lakini kuna vitu vingi vinafanyika yani hivi Allah ametoa nafasi kwetu sisi Una shida yako umuelekee moja kwa moja umuombe. Una matatizo yako mwambie. Na katika rehma zake hakuchagua lugha maalumu kwamba wasiojua lugha hiyo hawatokuwa na nafasi ya kusema naye. Hapana. Akatoa fursa. Waqaala rabbukumud'uuni astajiblakum. Kasema Mola wenu niombeni nitakujibu wa iza sa'alaka ibadi ya anni fa inni qarib ujibu da'wata adda'i idha da'an. Kwa hiyo fursa ipo. Kwa nini wewe uweke mtu mwingine hapa wakati na kati? Vyo vyote vile awavyo. Omba direct mwelekee Allah. Tutakuja kufafanua kwa upana kidogo. Sasa akasema huyu wasitu huyu ambaye amewekwa kati na kati ambaye we mwenyewe kwa hiari yako umeamua kumfanya ni wakala wako wa kuwakilishe kwa Allah yaduuhum wayasaluuhum wayatawakkalu alaihim Na hivi vitu vitatu ambavyo amevitaja Sheikh ni katika aina za dua kwa maana amechagua baadhi ya ibada atazifanya kwa ajili ya hawa viumbe sio kwa ajili ya Allah na hapa ndipo inapotajwa kuwa ni shirki kwa sababu mwenye haki ya kuombwa ni nani ni Allah ukimuomba asiye kuwa Allah maanake umepokonya haki ya Allah umeipeleka kwa kiumbe na Allah haridhii kushirikishwa kwenye haki zake sawa na ndiyo maana definition ya shirki wanasema swarfu shay'in min anwa'il ibadati lighayrillah ni kuchukua chochote katika aina za ibada ukakifanya sio kwa ajili ya Allah hapo umekuwa mshirikina na Allah haridhii na shirki katajwa kuwa ni dhulma kwa sababu dhulma tafsiri yake ni kukiweka kitu si mahali pake kwao unapoichukua ibada ukaipeleka kwa kiumbe badala ya kuipeleka kwa muumba wewe ni dhalim kwa nini ibada ni haki ya Allah wewe umeipora hii ibada ukaipeleka kwa kiumbe Na katika aina za ibada ni dua Dua ni ibada kama ni ibada ni haki ya nani ya Allah Kwa hiyo ukimuomba asiye kuwa Allah wewe ni mshirikina na hili linakuwa ni gumu kidogo kueleka kwa baadhi ya watu Kwa sababu limekaa katika mfumo ambao yani mtu saa kuomba sasa kuomba nayo ni ibada yeye ni ibada tena ndiyo ibada kubwa hata mtume akasema addu'u huwa l'ibada. ibada kuna riwaya inasema addu'u muhul l'ibada, hii sio sahihi lakini sahihi addu'u huwa al-ibada yani dua ndiyo ibada hasa kwa hiyo kama dua ndiyo ibada hasa hii ni haki ya nani ya Allah. Sasa shekhe kwa nini kataja kitenguzi hiki? Manjaala baina huwa baina Allahi wa sa'itwa. Yeyote yule na hapa pia nitanabaishe kitu kimoja. Shekhe katika kuvibainisha vitenguzi hivi. Kuna tofauti zingatieni kati ya kumkufurisha mtu na kutaja wasifu narudia shekha anasema manjaala yeyote atakayefanya baina yake na baina ya Allah wasaidi akaweka kitu cha kati na kati mtu wa kati na kati amwakilishie mahitaji yake kwa Allah ikawa na muomba. na kumueleza shida zake na kumtegemea huyo amekufuru hapaka kufurishwa mtu fulani hapana kwa hiyo hii sio takfir anataja sifa ambazo akiwa nazo mtu amekufuru amemshirikisha allah kuna tofauti kati ya at, at bil -aayan. Watakfiru bil au swafi kuna kumkufurisha mtu kwa dhati yake kwamba huyu kakufuru fulani kafiri jambo hili sio jambo dogo sio jambo jepesi sio jambo linafaa sawa kwa nini kwa sababu kumkufurisha mtu kuna vigezo vyake vitimie alafu kuna mawani ziwe zimepatikana Yatimie masharti na vile vizuizi viwe havipo vyote hapa anakufurishwa mtu na sio kila mmoja anaweza akamkufunisha mtu usione tu waislamu kwa kuto kusoma dini yao wamekuwa ni wepesi tunaweza huyu kafiri tu huyu munafiki, huyu kadha la haya maneno sime mepesi kasi hicho Bali Muislam anatakiwa awe makini na achunge ulimi wake kutamka maneno kama haya. Anaweza mtu kusema lakini Sheikh anasema maneno ya kikafiri huyu. Ndiyo, anaweza kusema maneno ya kikafiri na askufuru. Sawa sawa na hasa katika zama hizi tulizonazo zama za editing unasema maneno kinakatwa kipande huku na huku kinaunganishwa yalla kinapelekwa tiktok kinapelekwa instagram kinapelekwa wapi ukija kusikia angalia huyu uka huyu anasema maneno ya kikafiri. ulikuwepo haya maneno mwanzo mpaka mwisho anayasema Moja, mbili katika mazingira gani kaayasema kuna watu wanasemeshwa maneno sio nia zao kuyasema yale maneno Sawa. maana Allah jalla wa hala akatoa udhuru ila man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra. Kuna mtu anakarahishwa, anatenzwa nguvu, ana lazimishwa kusema maneno sio ya kwake. Kasemeshwa. Sasa wewe ambaye ukujua ni katika mazingira gani kaayasema umeaona tu mtandao Yameeditiwa tayari unaanza kutoa hukumu kana kwamba wewe ndio umepewa jukumu la kukufurisha watu na ukichelewa labda utapata dhambi. Hapana. Tuwe makini na kuahukumu watu. Tuko pamoja. Kwa hiyo niipenda kutanabaisha juu ya jambo hili. Msivisome vitenguzi hivi mkaenda kuvitwabikisha kwa watu. Ikawa sasa mna red card mnaanza kuwachapa watu redi card. Kwa mujibu wa kile kipengere huyu kafiri. Kwa mujibu wa kitenguzi namba fulani huyu kafiri. sio kazi yako. <laughs> Sawa wa ndugu zangu. E, manja ala bainahu. Yeyote atakayejalia baina yake Wabaina Allahi na baina ya Allah wasa'it hapa katikati akaweka vitu au kitu au mtu wakati na kati kisha yaduuhum kawa nawaomba wayas'aluhum na anawapelekea shida zake na mahitaji yake wayatawakkalu alaihim na anawategemea akifanya hivyo kafara ijma'an huyo mtu anakuwa amekufuru kwa ijima'i ya wana wazuoni kwa makubaliano ya wana wazuoni sasa twende kwenye ufafanuzi tumemaliza kusoma matni si imeeleweka tayeb shekhametaji vitenguzi hivi au kitenguzi hiki kina nasibiana na utaratibu waliokuwa nao washirikina wa, wa mwanzo zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Kuhusiana na wale waungu wao au na vile walivyokuwa kiviabudu walikuwa wanaitakidi kwamba hivi vitu vina baadhi ya taswarufu hapa ulimwenguni vina nguvu fulani ya kiutendaji hapa ulimwenguni Tuliwahi kusema huko nyuma kwamba vilivyoabudiwa ni vingi sana. Si ndio? Kuna watu waliabudu nyota. Wengine waliabudu majini, wengine waliabudu malaika, wengine waliabudu manabii. Yaani kila watu walikuwa wanakaa wanatizama wanapokitizama kiumbe katika viumbe vya Allah Wanakijengea itikadi fulani basi wanakifanya nacho kinashare katika uungu Hata tukirudi kwenye tamaduni zetu za Kiafrika ya moyo haya Sindio kwenye makabila yetu ya Kiafrika kuna baadhi ya watu wana kitu fulani wanakitukuza Ukiuliza sababu Pengine ukirudi ukapata historia kwa wale wanyuma kwa nini waliamua kukitukuza? Walihisi labda kina maajabu fulani, kina nguvu fulani. Kwa mfano swala la mizimu na kutambikia mizimu. Hii lugha si inaeleweka na watu wanafanya. Kwanza ukimuuliza mtu au mimi ni hapa labda ambaye anajua atusaidie. Tukisema mzimu, mzimu ni nini? Sasaidia sio lazima upatie. Yaani wewe unavyoelewa, haya uelewa wenu ni upi kuhusu mizimu? Tunakubaliana wa Afrika wana tamaduni zao za kutambikia mizimu, ndio? Mizimu ni nini? Ini? Mashetani majini ndio mizimu. Mhm. umesikia hii, hii definition nyingine kuna uelewa kwamba mizimu ni wazee wa zamani waliofariki lakini kuna nguvu yao fulani wao wamekufa lakini kuna nguvu fulani inayotokana na wao bado ipo na inaweza kufanya jambo naona watu wanafanya hivi inaonekana hii haya maelezo ndio yako sawa zaidi <laughs> amechukua majibu yako tu huyo. Sawa kabisa. Sasa nachotaka kueleza hapa ni nini? Watu wenye kuelewa hivyo, kwa hiyo hii nguvu wataienzi. Wataiheshimu, wataiwekea utaratibu fulani. Likitokea jambo ndio nasikia watu tunakwenda kwenye mizimu ya wazee wetu. Sasa wakajipangia shetani akawapambia wakajiwekea na mfumo fulani wa kwenda kwenyeyo mizimu lazima muende na kichinjwa mchinje pale mwage damu Ndiyo sasa muanze kusema na sijui kama huwa kuna sauti fulani inapokea yale maneno msiogope kusema labda nikasema mlisha enda yeye niambieni tu kama mnajua huwa ikoje <laughs> amna sauti Sawa. Sawa kabisa. Lakini yalikuwepo. <laughs> Naam, sasa unaona yani watu wanajipangia utaratibu wakisha upanga unakuwa ndio mfumo watu wana urithi wanakwenda nao wanarithishana. Sasa kila kizazi kikija kinaamini huu ndio mfumo na hii ni ibada. Sasa badala yake wale watakaokuja kupinga haya mambo wataonekana ni watu wabaya sana na watasibiwa na mambo mabaya wanahalifu utaratibu na nini? Sasa dini imekuja kuondosha haya mamizigo. Unajua ukiwa mshirikino unaishi katika maisha magumu sana umebeba mizigo mizito sana. Kwa sababu kwanza unajihofisha na kitu hakipo ila unaweza ukasema mbona wale waliokuenda against ya hii mizimu walipatwa na mambo ilikuwa ni nini Sikuna watu walikuwa wanapatwa na matatizo Asema huyu bwana amesibiwa na mizimu ya wazee wake amehalifu taratibu za wazee na jamii na muona pengine wanakuwa na na unamuona yule ah yule bana ali na mizimu tunasema mizimu ni kitu khayali ni kitu watu wamekitengeneza Alafu kwa nini athari yake inaonekana kwa wale ambao wanakiuka zile taratibu? Wakati ni kitu kimetengenezwa kwa sababu sote tuna tunaamini kwamba mtu akifa amekufa. Sio Au anakufa afu bado anaishi? Naam. Waliacha Aya ndo majibu. Wale walikuwa na mashetani yao, Sawa sawa walikuwa na makorokoro yao wanatekeleza miiko na taratibu walizowekeana sasa walipokufa yale makorokoro yapo ya bado kuna watu wakati mwingine hutafutwa kurithishwa kwenye familia sasa yakikosa pahala pakwenda ndiyo ndio anaanza kuwaletea shida umo. kwa sababu sisi tunaamini ni viumbe si ndiyo? kama ni viumbe nguvu ya kiumbe inamshinda muumba abadan Sawa. Kwa hiyo sasa inabakia tu na hapa wanaweza kutusaidia watu ambao ni wataalamu wa mambo ya ruqia. Anakuja mtu ana mashetani amepagawa, sio? Huyu msomaruqia anamsomea Qur'ani maneno ya Allah huyu kiumba aliyoko kwenye mwili wa mtu, si Anaumia, anaathirika na maneno ya Allah, anaondoka. Anachukua na hadi kabisa, mimi naondoka, anaondoka. Baadaye anarudi. Sasa Nataka kueleza kwa nini nimeanza huko kote ili tujue neno wasa'it manja'ala bainahu wa bayna Allahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim faqad kafara ijma'an atakaje ali wasa'it sasa hizi wasa'it ndio tukaona tuanze kwenye historia mfumo huu walikuwa nao waarabu zamani Naa pa Sheikh ameandika kitabu chake akizungumzia kuanzia shirki ya zama hizo. Sasa tunakuja kufananisha na shirki zilizomo kwenye mazingira yetu, kwamba hili linafanana na hili kwa hiyo hukumu yake ni moja. Zama hizo kama nilivyoeleza vilivyoadudiwa ni vingi. Liko kundi ambalo wao Wame Allah bita lil mauta wa wamemshirikisha Allah bita'dhimihim lilmauta wa ahli alqubur Kuna kundi wao wameshirikisha wamemshirikisha Allah kwa kuwaadhimisha waliokufa na kuyaadhimisha makaburi na hili lipo mpaka leo Kuna watu wamekufa wakazikwa misikitini. Wengine wakazikwa kwenye kibla za msikiti wengine wakazikua maeneo mengine lakini watu wakafungamanisha itikadi zao na hawa watu yalema kaburi yakajengewa. Yalipojengewa wakatokea watu wa kuyapigia debe na kuwahadaa watu kwamba ukiwa na shida zako ukienda kuomba kwenye kaburi ya shekhe fulani matatizo yako yanakwisha. Watu wakaanza kwenda kuomba pale. Lakini ili wanufaike unajua hizi haya mambo hayafanyiki ila nyuma yake kuna watu wananufaika. Tukupeni kisa kimoja. Mimi wakati nasoma sana uitanga. Chuo nilichosomea cha sana wiki kiko sehemu mpaka leo alhamdulillah vijana wanaendelea kiko sehemu inaitwa Sahare. Ni sehemu karibu na Baharini. Sasa ilikuwa time zile za mitiani tunakwenda kujisomea tunatoka kwenye mazingira ya shule tunakwenda kule baharini tunasoma tunakao kuna sehemu moja panachemchem ya maji baridi Eneo ni la bahari na ile bahari sikuna na kujaa. yale maji ya bahari yakija hii chemchem inakuwa iko ndani lakini pamoja na hivyo maji yake ni baridi kama ya ziwa kaza kumbe same ile washirikina wanakwenda kufanya shiriki zao pale Nataka ni waeleze maana ya kunufaika kutokana na ushirikina Na ni namna gani wanaoitwa waganga wanavyotumia fursa ya ujinga wa hawa wanaoitwa wateja Ikawa kuna mganga mmoja anakuja kuwatibu wagonjwa wake eneo lile kwa watu ambao mmeishi pwani mnajua kuna miti inaitwa mikoko inaota mle maeneo ya baharini. Sasa si tu kwa tunapanda juu ya miti, tunaenjoy ule upepo unasoma. Yule bwana anakuja na, na wagonjwa wake. Wakati mwingine wamebeba nazi. Wakati mwingine wamebeba kuku. Wakati mwingine wana vitu wamefunga Tulichokigundua yule mganga na mtu wake maalumu wa kukusanya vile vitu lakini hayupo kwenye wakati wa tukio kazi inapoendelea. Kwa hiyo anamleta yule mteja. Yule mteja akifika pale anafanyiwa matibabu, anaoshwa pale. Kama nikuku anambia hii weka hapa itakuja kuchukuliwa na mzimu. Alafu yule mganga anaondoka na mteja anaondoka yule mtu wake anajua kabisa kwamba hapa sasa ondoka, anakuja anachukua yule kuku na zile nazi anaondoka sasa unajua tena mambo ya vijana ikawa sasa <laughs> akija hakuna kuku wala hakuna nazi zimeshaondoka na vijana wa shule hizo <laughs> kuku zimeliwa sana maisha ya shule ugali maharage unapata kuku uoni kama ni sasa ikenda mara nadhani aligombana sana na mtu wake mpaka kuja kugundua kwamba sio na anamtapeli. Ilibidi alikuja kustaki chuoni kwa mkuu wetu wa chuo kwamba vijana wako wananifanyia vurugu kwenye kazi zangu. Na mimi nina kibali na na serikali kwa hiyo wananiingilia wanani kwenye taratibu zangu za kazi kwa hiyo nitachukua hatua. Taratibu gani tunachukua nazi zake tunakula kuku wake sasa ume mwambia mteja mzimu watachukua, siitoshe mzimu wamechukua. <laughs> kwa hiyo kuna kunufaika nyuma yake. Hiyo ni njia ile pesa atakayokuwa amemwambia ya matibabu lakini sasa kwa hivi vitu vingine habari ya vitoweo kwa waganga na ndio maana akiagiza kuku ni jogoo rangi fulani mkubwa anataka kupiga supu ambayo imekaa vizuri. Sasa hii ta'dhimul qubur kuna watu wamemshirikisha Allah wakati huo na mpaka leo kuna makaburi yanafanyiwa safari Yameshapigiwa debe mpaka yanajulikana ile makaburi ya masharifu ya watu wakubwa Ukienda pale na shida zako ukiomba kupitia baraka za huyu bwana aliyelala hapa Allah kutatulia matatizo yako. Kwa hiyo watu wanakoenda wakienda kuna alqurbat kuna vitu wanavifanya takaruban lisahibil qabr Haendi mtu kuomba tu pale lazima aende na sadaka iache pale sasa swali yule aliyomkabirindo anaamka kuchukua zile sadaka kuna watu ambao ni wanufaika sasa na haya makaburi yanatofautiana heshima zake na kadiri heshima inavyokuwa ni kubwa ndio kadiri sadaka zitakavyokuwa nyingi hivyo nadhani kaburi la Huseini Karbala watu wanapeleka shilingi 5000 1000 sabotu na kuna watu pale maisha yao yanakwenda kwa taratibu zile wanaitwa sadanatul qubur wasimamizi waangalizi wa ile kaburi watu wanafunga safari kutoka mataifa mbalimbali mbali duniani wanapeleka sadaka zao pale watu maisha yanaenda wajinga ndio wali wao sasa kuna watu walishirikisha katika mfumo huu wa wal kawakib lakini kuna kundi lingine ambao wao ushiriki wao ilikuwa ni kuabudu nyota wakaitakidi nyota fulani ikionekana hii na ndiyo mtume sallallahu alaihi siku moja imenyesha mvua kubwa madina alipokuja swalati al Akawaambia mnajua amesema nini Mola wenu? Wakasema mara nyingi mtume akiwauliza wanasema Allahu wa rasuluhu aalam. Allah na mtumake ndio wajuao. Akasema Allah amesema kutokana na tukio la jana mvua ilionyesha jana wamepambaukiwa waja wangu wako wenye kuniamini na wako ambao wamenikufuru na kuziamini nyota. Vipi? walikuwa na utaratibu ikisadifu kutokea kwa nyota fulani na mvua ikanyesha wanasema mutwirna binau nau hii mvua imenyesha kwa sababu ya kuchomoza nyota fulani simliona ile nyota usiku ndio sababu ya mvua imenyesha kwa hiyo wananasibisha kunyesha kwa mvua kufungamanisha na nini kuchomoza kwa nyota fulani anayeleta mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala wala sio nyota kwa hiyo kwa mtindo huo ile nyota itaitakidiwa itaheshimiwa Watu wataifungamanisha na itikadi fulani. Uislamu kakataza vitu kama hivyo. Allah ndiye mwenye kufanya. Na kundi lingine wakaabudu masanamu. Kwa hiyo tunaposema washirikina wa mwanzo waabudu masanamu sio wote walikuwa kwamba wamechonga masanamu aah. Waliabudu vitu tofauti tofauti. Kama ambavyo kwetu sisi wa Afrika wako ambao wanatambikia kwenye mapango wengine kwenye miti mikubwa wengine baharini wengine kila watu ana taratibu zao lakini yote ni ushirikina sasa hivi vitu hapa tunaeleza neno wasa'it hivi vitu vyote ni wasa'it ni vitu vya kati na kati sasa ukiwa baina yako na Allah ukitaka kueleza shida zako wewe wasa'it zako ulizoziweka ni kaburi basi weu na unamwabudu Allah pamoja na kumshirikisha Allah kupitia kaburi. Mwingine kupitia kitu fulani, mwingine kupitia kitu kingine fulani. Hizi zote ni wasaait na zote ni haramu. Ni wakati gani sasa mtu akitakidi hivyo anakufuru? Atakapoitakidi kwamba hivi vina nguvu ya kutenda. Sawa? Kwa sababu hivi vitu ambavyo watu wanavipembejea na kuvieheshimu na kuvitukuza na kuifanyia baadhi ya mambo kuna watu wanaita kwamba hii ni sababu na ndio wakiambiwa wewe ni ushirikie na unajua yeye hamjui sisi hatumuabudu shekhe si tunaomba kupitia jaha ya shekhe ni mtu mkubwa huyu anajaha jaha mbele ya Allah awe muombezi wetu kwa Allah maana illa liyakarabuna ila allahi zulfa lakini hoja hii Allah aliitengua kwa hiyo ingelikuwa inafaa Allah angeli hoja hii kama ilikataliwa huko mwanzo mpaka sasa itakuwa haifai uko pamoja sasa ni wakati gani mtu anakufuru pale atakapoitakidi kwamba kile kitu ambacho amekiweka mbele yake kina nguvu ya kutenda kinyume na Allah hiyo ni shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Je, akitakidi kwamba hakiwezi chenyewe ila ni sababu bado na yenyewe ni shirki lakini inakuwa ni shirku nasghar. Wiyo katika hali zote mbili haifai. Shetani akawapambia kwamba hivi vitu vina nafasi na jaha mbele ya Allah vinaweza kukidhi haja zao vinaweza kuondoa matatizo yao vinaweza kuwafariji wakati wadhiki na matatizo wakawa na viomba uombezi na kuvitegemea na hii ndiyo ikawa ni kitenguzi katika vitenguzi vya Uislamu Allah jalla waala amesama, amesema katika surati zumar hoja yao walikuwa nasema maana aabuduhum ila liuqarribuna ila llah Zulfa katika surati yunus aya vile vile Allah jalla wala ala hoja hii akasema waya'buduna min duni Allah angalia Allah ameita ibada waya'buduna min duni na wanaabudu kinyume na Allah ma la yadhuruhum wala yamfauhum. vitu ambavyo kama wataacha kuviabudu haviwadhuru wala yamfauhum, na hata wakiviabudu havina manufaa na wao wa haulai هؤلاء شفعاؤنا Allah Wanasema katika kujihami na kutetea hoja zao hawa sisi hatuabudu ila tunapitia kwao wawe ni watetezi wetu waombezi wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanasema si tunaamini Allah ndiye muumba Allah ndiye mwenye uwezo Allah ndiye mwenye kuendesha ulimwengu na vilivyomo Allah ndiye mwenye kutoa riziki. Haya yote si tunaamini. Sasa ushiriki na tuko wapi? Tunapitia tu kwa hawa watukurubishe kwa Allah, watutetee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kitendo hicho akakiita ibada wayaabuduna minduni la hataki mwenyewe. Poko pamoja. Na kitenguzi hiki nimalizie point moja au aya ili dhana, kitenguzi hiki kina mambo mengi ya kusema nataka tukiishi kwenye darsa kama mbili au tatu Ni kupeni adila za kutosha ziweze kukuinisheni ili tuweze kuisaidia jamii katika surati 7 aya 22 mpaka 23 kitenguzi hiki au mambo haya leo yapo mengi sana katika jamii yetu yanafanyika kwa wingi sana hii ya kuweka wasito baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyofanya makuraish mpaka leo watu wanafanya wanajikurubisha kwa vichinjwa kuomba haja zao pale kwa hoja kwamba sisi hatuabudu hapa lakini tunapitia kwao watutetekwa Allah subhanahu wa ta'ala nadhani hoja hii inajulikana sasa sikiliza majibu ya Allah juu ya ubatilifu wa hoja hii. Nukuu hii aya ukaitazame isome kwenye tafsiri. Sura 7 aya 22 mpaka 23. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul lidhina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardhi." wama lahum feehima min shirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhnalah Qur'ani ko wazi kabisa hoja zake qul sema e muhammad waambie washirikina wote duniani ud'u alladhina zaamtum min dunillahi waombeni hao mliowadai nyinyi kuwa wana sifa ya kuombwa kinyume na Allah lakini la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard hao mnao waomba hawamiliki hata punje si mbinguni wala ardhini. moja unaweza kusema kweli hawamiliki lakini wanashea, bado na hoja Allah kaivunja akasema wama lahum fihima hawana haum na waomba fi hima fi samai wa fil ard hawana mbinguni wala ardhini min shirkin hawana ushirika na allah wama lahu na allah hana minhum kwa hao washirika mnao wadai min dhahir hana msaidizi allah hahitaji msaidizi si wasaidizi wa allah hawana ubia na allah na wala hawamiliki sasa atakupa ni nini akaja pia akavunja hoja ya utetezi akasema wala tamfa'u shafa'a na hata huo utetezi pia hautosaidia chochote indahu mbele ya Allah illa liman adhina lahu isipokuwa kwa yule atakayepewa idhini kumbe hata huo utetezi nao ili uweze kutetea mpaka upewe idhini kwa sababu shafaa ina masharti mangapi mawili sharti la kwanza huyu mtetezi aruhusiwe kutetea na sharti la pili huyu mwenye kutetewa awe amerithiwa kwamba atetewe. sasa hawa mnao wafanya kuwa ni watetezi wamepewa idhini wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu utetezi kwa Allah hautofaa isipokuwa kwa yule ambaye aliyepewa ruhusa wala yashfauna ila limanirtadha na hakuna atakayetetea ila yule ambaye amerithiwa na Allah jalla wala kutetea Tasimama hapa leo